Добре, що ти жива лишилась. Знаєш, вони дуже добре знали про все. Куди я їду, скільки грошей везу. Забрали, перелічили. Один мені ножа біля горла тримав, а інший витягнув з кишені сотну гривень. На, каже, це тобі на зворотний білет. У Зіни досі тремтіли руки, коли вона розповідала про те, що трапилось. Валюшо, ти вибач, але я більше не поїду. Стільки страху натерпілась. Візьми когось іншого. Не треба мені таких заробітків. Та ще й за Романа щоразу переживаю. Як він там? Валентина уявила себе на місці нещасної зінулі. А роботу треба робити? Треба їхати за товаром? Як? Машиною по такій трасі не можна. Літаком? Пізньої ночі зателефонував незнайомий чоловічий голос – «Пані Валентино, чи не здається вам, що доручати таку відповідальну роботу жінці небезпечно? Бачите, що буває?» Отака така прикра випадковість!» «Негідників знаєте дуже багато, їм однаково, що жінка, що дитина!» «Бідолашна так перелякалась, шкода було дивитися!» «Валя сама перелякалась!» «Цей голос глибокий, навіть приємний!» Голос, який правильно формулював фразу, правильно вимовляв слова, не міг належати комусь із бандитів. І він, здавалося, лунав із сусідньої кімнати. Так близько, так небезпечно поруч знаходився у цій холодній темряві. Вона навіть зазирнула до вітальні, щоб упевнитись, що там нікого немає. Увімкнула світло, Сіла у крісло, трохи потіснивши свого волохатого напівсобаку-напівведмедя. Потягнула за собою телефон на довгому дроті. «Хто ви?» «Колись побачимось. Мені дуже хочеться познайомитись з вами. Ви смілива крихітка. А поки що я можу запропонувати власні послуги в якості кур'єра. І повірте, такого казусу, як з вашою зіночкою, зі мною не станеться». «Оце і все?» «А познайомитися з полковником міліції ви не хочете?» «Ви, Степана Корнієвича, маєте на увазі?» «Надзвичайної душі людина, і в спілкуванні дуже приємний». «Але не варто мене лякати, мила дівчина. З усіма, кого мені потрібно знати, я вже знайомий. Гаразд, якщо ми не порозумілись, зателефоную пізніше». «Ні, не кладіть трубку». Ці слова Валентина прокричала вже у ньому й глуху слухавку, яка сповіщала її короткими гудками про те, що розмову закінчено. Ну, навіщо? Навіщо вона обірвала його? Хай би закінчив. Тоді б хоч знала, з якого боку чекати біди. А то знову нічний дзвінок, розмова, після якої не заснеш. Ніч холодна і темна. Вітер за вікном, голодний і хижий. Телефон відключений безпечний, мертвий до ранку, не би змовились перетворити її білоголубу, чисто прибрану спальню на підземелля тортур. Не спалось. Живіт, незручний, важкий унизу, заважав. Якась прикра нудота вгніздилась у шлунку і тягла його донизу, роздувала, не даючи дихати. Цей живіт разом зі створінням, яке там оселилось, Цієї ночі вже не був радістю. Він тільки заважав. Якби не він, розв'язала проблему, що виникла, одним пальцем. Сама б поїхала, сама б усе вирішила. Хай би спробували свої штучки з нею. Вона їм не беззахисна, беззбройна зіна. У неї є біла сумочка зі своєю смертоносною начинкою. Але хто він? Звідки цей загрозливо-холодний голос? Він належить людині безперечно освіченій, сильній, людині з владним характером. Хто він? Звідки він узявся в її житті на додачу до всіх чорних голосів, до всіх чорних лап, які лізуть звідусіль, тримають за горло, не дають жити. Аж ранок спромоглась заснути, якось непомітно пірнувши у глибокий, холодний Повний колючий гострих чорних лап – сон. Телефон, вимкнутий і тому безпечний, не розбудив. Аж десь ближче до обіду сонце одним єдиним променем героїчно прорвало скрізь шеренги хмар, який шикував до церемоніального маршу з невідомої нагоди вітер. Командувач цього сіро-синього параду. Одним єдиним променем ковзнуло по подушці, немов подаючи знак «Валентині», що десь отам далеко, за цією густою, майже непроглядною чередою, Воно все-таки є, існує, не зникло навіки, не згинуло. Дивно, та цей поодинокий промінь розбудив не тільки очі,